Jemaah salat subuh yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita menguji Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah iman dan islam Hidayah Untuk mendapatkan Bulan Ramadhan Falhamdulillah Bini'mati tatimu salihat Maka sekali puji bagi Allah Yang dengan anugerahnya dan karunianya Sempurna amal-amal kebajikan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian dari seorang hamba yang menyadari akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa tidaklah ada anugerah dan karunia melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Firman-Nya, "Famahbikum min naimatin famin Allah". Apa yang ada pada kalian dari nikmat dan anugerah itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara Anugerah dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita diantara orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan ampunan dan rahmat, bulan bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Ikhwanifidin azinallahu wa jalla telah sah dari keterangan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru bihi ashhabahu adalah Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadhan di malam pertama bulan Ramadhan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya ataakum ramadan syahrun mubarak kata nabi telah kepada kalian bulan Ramadhan bulan yang penuh berkah iftarallahu alaikum bisiami Allah telah mewajibkan pada bulan itu untuk kita berpuasa padanya. Tuftahu fihi abuabu s yang pada malam-malam itu atau pada hari-harinya dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat, Tuftahu abuabu l-jinan dibuka pintu-pintu surga. Watugallahu abuabu n Niran dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasuffirati syayatin Dalam sebagian riwayat, Wasuf fidat maraatus dan ketika hari itu pula atau pula bulan itu pula Allah membelenggu syaitan-syaitan yang nakal, syaitan-syaitan yang fajir, para jin yang durhaka dan dalam sebagian yang awal sebutkan fi awali laylatin min ramadhan dan itu sempurna sejak malam pertama di bulan Ramadhan kemudian Rasulullah bersabda fihi laylatun khairun min alfi syahr pada bulan ramadhan ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan faman haruma khairaha faman hurima khairaha faqad hurima barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan malam itu maka telah diharamkan baginya kebaikan yang yang banyak maka dalam hadis ini Nabi Sallallahu SAW mengabarkan sekali lagi mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabatnya dan sungguh Pantaslah kita untuk bergembira. Manakala Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman untuk diangkatnya amalan, diterimanya amalan dan bahwa pintu surga terbuka. Dan sungguh pantas untuk kita bergembira. Apalagi bagi orang-orang yang seperti kita yang senantiasa berbuat salah dan dosa. Ya, untuk kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah membuka menutup pintu-pintu nara maka ikhwani fi din azna Allahu wa yakum ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ini tidak lain untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang paling pantas untuk kita bergembira adalah apa yang datang dari waktu-waktu yang dia adalah waktu-waktu kebaikan waktu-waktu ketaatan ya Allah berfirman dalam surah Yunus qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Katakanlah laha nabi muhammad wa huwa muhammad bin abdillah sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah wa bi dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya fabidhalika falyafrahu maka yang demikian itu sepantasnya kalian untuk bergembira untuk berbangga huwa khairum mimma yajma'un dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu r.a, ketika beliau bersama dengan para pembantunya menghitung harta rampasan dan hasil yang telah didapatkan dari penaklukan Romawi ya, dikuasainya kota Mesir, maka adalah pembantunya kemudian menghitung satu persatu emas dan perhiasan yang didapatkan. Bahkan mereka menghitung satu persatu apa yang datang dari onta dan hewan-hewan ternak. Ini dapatkan dari penaklukan ya, Romawi ketika itu. Maka berkatalah para pembantu kemudian, "Hada min fadlillah wa bi rahmatih." "Hada min fadlillah wa rahmatih. Kata mereka ketika itu bahwa ini sungguh merupakan keutamaan dari Allah dan rahmatnya semata. Allah yang memudahkan ini bagi kita. Maka mendengar ucapan itu yang dia sesungguhnya ucapan yang benar. Karena apa yang datang dari harta tersebut dari rizki tersebut semata rahmat dari Allah dan keutamaannya. Tetapi Umar bin Khattab kemudian ingin mengingatkan mereka akan rahmat yang lebih ulia. Akan keutamaan yang lebih utama. Maka beliau mengatakan, La, tidak. Hada mimma yajma'un. Ini adalah dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan oleh mereka. Yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengumpulkan dunia dan seisinya. Tetapi kemudian, Allah menggiringnya kepada orang-orang beriman. Maka beliau mengatakan, bahawa sesungguhnya, apa yang di sisi Allah, adalah keutamaan dan rahmat yang sesungguhnya. Yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Beliau ingatkan kepada kita bahawa, rahmat dan keutamaan yang tertinggi adalah, nikmat Islam dan nikmat iman. Yep. Oleh karena itu, kita pun sebantasnya untuk mensyukuri sekali lagi... ...nikmat Allah dan anugerah dan karunia ini... bahwa kita terpilih untuk mendapatkan bulan Ramadhan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad... ...dari Abu Qilabah... ...Abdullah bin Zaid... ...dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan... ...aslama rajulani... ...min Bali min Qudha'ah. Dua orang dari Bali dari Qudha'ah... ...suku Qudha'ah... ...masuk Islam... Mereka masuk Islam di zaman Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, "Fasidushida ahaduhumah". Maka seorang di antara mereka mati syahid dalam peperangan, wa ukhir al aakhir, dan yang lainnya ya, dilambatkan atau diberikan usia panjang sanatan setahun setelah wafatnya sahabatnya yang pertama tadi. Artinya bahawa yang kedua ini diberikan usia setahun lebih panjang dari yang pertama. Maka berkata kemudian Abu Hurairah Maka berkatalah Tolha bin Ubaidillah Maka aku melihat pada malam hari dalam mimpiku bahwa kedua orang sahabat tadi ya, berdiri depan pintu surga lalu kemudian Allah mempersilahkan Orang yang terakhir meninggal, yang usianya lebih panjang setahun untuk masuk Islam lebih eh, untuk masuk surga lebih dahulu. Maka berkata Tolhabin ubedillah, Aku pun tak ajaib dengan akan perkara tersebut. Ya? Lalu kemudian Aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah atau disampaikan kepada Rasul tentang perkara tersebut. Maka Rasulullah menjawab, Ata'jabun Amin hada. Apakah kalian heran dengan perkara tersebut? Ya? Bukankah orang itu telah salam Ramadhan. Alih sekaligus salam Ramadhan. وصل لله ستة آلاف و كذا و كذا Tidakkah orang itu telah berpuasa Ramadhan? Tidakkah orang itu telah salat kepada Allah? Ya enam ribu lebih, enam ribu sekian rakaat salat. Ya di dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ibn Majah, disebutkan dengan lebih panjang kisahnya. Ya bahawa Orang yang pertama ternyata lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Lebih kuat keislamannya. Hingga kemudian, karena kokohnya keislamannya, ia ikut dalam peperangan dan mati syahid. Adapun yang kedua, maka dia tidak seperti saudaranya yang lain tadi. Tetapi dia berusia lebih panjang. Maka ketika, Tolha bin Ubalillah bermimpi diperlihatkan kepadanya, keadaan bahwa dia bersama dua orang tadi, di depan pintu surga, lalu keluarlah seseorang dari surga mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu. Setelah itu barulah dipersilahkan orang yang pertama masuk surga. Setelah itu ia berkata kepada Tolhabin Ubaidillah, pulanglah engkau belum waktumu sekarang. Maka keesokan harinya Tolhabin Ubaidillah menceritakan hal ini kepada para sahabatnya dan sampailah hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika mendengar perkara tersebut, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada yang pertama? Faqalu bala. Kata para sahabat, demikianlah ya Rasulullah. Begitulah keadaannya. Maka Nabi menyebutkan, bukankah bahwa ia telah berpuasa Ramadan? Bukankah ia telah salat kepada Allah selama setahun? Maka berkata benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, demikianlah keadaannya. Sesungguhnya, kata Nabi, Bainahuma antara keduanya, Dari perbedaan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah SWT, Ma bainas sama'i wal wal'ard. Perbedaan antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya? Ini menunjukkan kepada kita bahawa, Mendapatkan bulan Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa. Maka pantaslah jika kemudian, Jibril alaihissalam, ya? Berkatak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Ragi anfumriin, adraka syahru Ramadhan, ولم يكفَر له. Sungguh celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadhan, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa taala. Dan tidak hanya ini doa Jibril alaihissalam, bahkan Jibril mengatakan, kul ya Muhammad, Amin. Kata Nabi, fakultu Amin. Malaikat Allah yang utama berdoa dan diaminkan oleh hamba Allah yang utama, Sayyid wal Aridam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas bagi kita kemudian untuk bergembira di satu sisi namun juga berharap-harap cemas. Karna kita khawatir jangan sampai amaliah Ramadan kita terhalangi ya dari Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Mu'alla bin Fadl. Menyebutkan adalah para sahabat. Mereka berdoa kepada Allah. 6 bulan sebelum Ramadan. Agar Allah mengantar mereka kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah. Agar Allah menerima amaliah Ramadan mereka. Subhanallah. Di satu sisi kita bergembira. Di satu sisi kita harap-harap. Cemas tentu saja. ya Dan di antara doa. Para generasi awal dari umat ini. Adalah apa yang dilaporkan oleh Yahya bin Abi Khathir yang mengatakan, "Kanu yang Allah adalah mereka orang-orang terbaik dari umat Muhammad generasi awal dari umat Islam berdoa kepada Allah, Allahumma salimni Ramadhan, wassalim li Ramadhan, watsalimhu minni mutakabla. Lihatlah doa mereka adalah Allahumma salimni Ramadhan. Ya Allah, serahkan aku secara total kepada Ramadhan." Jadi kita yang datang menyambut Ramadhan itu. Kita yang bersegera kepada Ramadhan itu. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma salimni Ramadhan. Was, wa, wasallimhu. Wasallimu li Ramadhan. Dan serahkan rah Ramadhan itu padaku. Jadi seolah-olah kita menyatu dengan Ramadhan. Ikut. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan yang ada di di dalamnya. Watasallimhu. Watasallamhu minni mutaqabbala Dan terimalah dari kami. Amalia Ramadan itu dalam keadaan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azinallahu wa iyakum. Perkara yang perlu kita perhatikan pula bahwa apa yang disampaikan oleh nabi dari kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan tentunya bukan hanya diinginkan dengannya kegembiraan semata. Tapi yang diinginkan adalah bahwa kita menyambut Ramadan itu dengan penuh keima, keimanan, keimanan dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. karena tersebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Semua disebutkan dari tiga perkara tadi. Puasa, qiamu Ramadhan salat tarawih dan qiyamul ramadan sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar barang siapa melakukannya kata Rasulullah tapi dengan keimanan dan mengharapkan paha, pahala gugiralahu ma taqaddama min dhanbi akan diampuni apa yang terdahulu dari dosa-dosanya berarti di samping kegembiraan juga kita perlu menyiapkan keimanan kita kita kokohkan keimanan kita dan yang penting kita semata mengharapkan pahala di sisi Allah kita tidak berpuasa karena orang-orang berpuasa. Kita tidak berpuasa karena ikut-ikutan berpuasa. Kita tidak berpuasa karena gengsi kalau tidak puasa. Tidak. Kita berpuasa sama tak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah imanan wahtisaban. Ya. Kemudian perkara yang terakhir yang perlu kita ingatkan bagi diri kami dan makin ini seluruhnya adalah bahwa juga kita menyambut Ramadan itu dengan ilmu dengan pengetahuan akan apa-apa yang disyariatkan dalam ibadah puasa untuk kita kerjakan dan apa-apa yang terlarang dalam ibadah puasa puasa untuk kita tinggalkan ini juga adalah bentuk yang paling utama untuk kita persiapkan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan karena orang yang beramal haruslah didasarkan dengan ilmu Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabul ilmi dalam sahihnya Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab, bahawa ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya? Maka setiap dasar dari perintah agama itu dibutuhkan bagi kita ilmu tentangnya. Dalam hadis Numan bin Bashir, riwayat ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Talabul ilmi faridratun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bukan berarti setiap kita harus jadi ulama. Tidak. Tetapi kata para ulama, seperti Imam Ibn Abdul Bar An Nuhari, bahawa yang dimaksud adalah kita mempelajari ilmu yang dengannya kita bisa menjalankan perintah-perintah aga-agama itu. Jika kita hendak solat, bagaimanakah solat solat yang benar? Karena Nabi bersabda, Solu Kamarohai itu usalli. Jika kita berhaji, bagaimanakah berhaji yang benar? Kata Nabi bersabda, Karena Nabi bersabda, Lita khudu'an limana hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Ya, maka mari kita. Dengarkan nasihat-nasihat dari para Ustadz-ustadz kita Dari para penceramah dan para da'i Bahkan dari surat-surat kita yang lainnya Untuk kita saling menambahkan keimanan Saling menumbuhkan keikhlasan dalam beramal Dan yang paling penting Kita berbekal dengan ilmu Dalam menghadapi bulan Ramadan Oleh karena itu pula InsyaAllah di masjid ini juga Pada subuh-subuh Kecuali pada hari-hari tertentu nanti Kita akan membahas InsyaAllah Kitab Fikih salah satu kitab fikih yang penting dalam mazhab Syafi'i yaitu Minhajul Talibin karya dari Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabus Siam. Kita akan coba bacakan sedikit demi sedikit setiap hari insyaallah beberapa kalimat darinya untuk kita tahu kemudian bagaimana sesungguhnya tuntunan para ulama kita, para fuqaha tentang pelaksanaan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat yang sesungguhnya itu. Kita akan bacakan itu beberapa saat setelah salat Subuh, dan tentunya kita siapkan waktu pula untuk kita berdikir memanfaatkan dengan dikir pagi ya dan bagi siapa yang dimudahkan, hendaknya jangan luput dari keutamaan, melaksanakan umrah dan haji yang sempurna umrah dan haji tanpa biaya yaitu apa? melaksanakan solat syuruk setelah terbitnya matahari dua rakaat di masjid di tempat kita solat berjamaah ini mudah-mudahan semua kita dapatkan dengan rahmat dan kutaman dari Allah SWT dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amal ketaatan, Allahumma amin subhanakallah wa bihamdik asyadu an la ilaha illa anta staghfir kata bilaik, wasallallahu ala nabiina muhammadin, wal wa alihi wa sahbihi wasallam, wasallamu alaikum wa rahmatullahi